A döntés. Karácsony előtt két nappal a Vicseni udvarház legnagyobb helységében, amelyet erre az alkalomra törvénykező teremmé alakítottak át, a szőnyegekkel borított padokon ülő perek, bárók és jogtudósok a királyra várakoztak. a báróinak küldöttsége, Zsérád és Jean de Finé vezetésével, valamint az elválaszthatatlan Szóásztréval és Komonnal, már reggel megérkezett. Látszólag minden elrendeződött. A király megbízottai több alkalommal közvetítettek az ellenfelek között. Poetje grófja bölcs megoldásokat javasolt anyósának, és azt ajánlotta, hogy néhány kérdésben mutasson engedékenységet, mert így tartományaiban hamarabb helyreáll a béke. A király őszintén szólva, homályos, bár nagy lelkűnek hangzó rendelkezéseinek engedelmeskedve, nem akarok több kiontott vért, nem akarok több igazságtalanul bebörtönzött embert, azt akarom, hogy mindenkinek megadják azt, ami neki szerint járs, hogy jó egyetértés és barátság uralkodjék mindenütt. Szóval elrendelkezések értelmében egy ilyen de Morné kancellár terjengős ítéletet fogalmazott, amelyre a civakodó, amikor bemutatták neki, Oly végtelenül büszke volt, mintha személyesen diktálta volna minden cikkejét. Ezzel egyidejűleg tizedik lajos szabad lábra helyezte Raúl de Prelészt valamint atya hat másik tanácsosát, akik április óta börtönben senyvettek. A mindent elsöprő kegyesség hulláma odáig sodorta, hogy Sárda de Valois ellenkezése dacára megkegyelmezett öngerand Marinyi mindeddig rabságban tartott feleségének és fiának. Ekkor a magatartásbeli változás meglepte az udvart. Hiszen a király odáig ment, hogy a királyné és számos méltóság jelenlétében fogadta és keblére ölelte Louis de Marinyit. Kereszt fiam, a múlt el van feledve, jelentette ki. A civakodó mostanában mindig ezt a mondatot hajtogatta, mintha meg akarta volna győzni önmagát is, környezetét is, hogy uralkodásának új szakasza kezdődött. Ezen a reggelen, miközben fejére illesztették koronáját és vállára borították a liliomvirágokkal himzett hosszú palástot, lelkiismerete különösen nyugodt volt. Mathieu de Tri átnyújtotta neki az arany készfejben végződő királyi pálcát, az igazság két eskürelmelt újú kezét. Milyen nehéz, jegyezte meg Lajos. Már a koronázáskor is éreztem a súlyát. Szőr, inkább most vagy netán a tanács ülése után óhajtja fogadni a Párizsból érkezett Martin mestert, kérdezte a főkamarás. Itt van Martin, mester, kiáltotta Lajos, azonnali kéretem, hagyjanak vele kettesben. A terembe lépő meglehetősen testes, nagyon sötét arcszínű és álmatak szemű férfiú, mint egy ötven éves lehetett. Jól lehet egyszerűen öltözött, szinte mint valami szerzetes, modorában, kenetteljes, de mégis magabiztos mozdulataiban, abban a módban, ahogyan köntöse szárnyát karjára vetette, és ahogy köszönés közben meghajolt, volt valami keleties. Martin mester ifjú korában sokat utazott, és eljutott Ciprus, Konstantinápoly és Alexandria partvidékéig. Senki nem volt bizonyos benne, hogy mindig Martinnak hívták-e, mint ahogy a most nevezték. Nos, sikerült fényt deríteni a feltett kérdésekre? tért a tárgyra azonnal a civakodó. Minden bizonyjal, ször, minden bizonyjal, és megtisztelve érzem magam, hogy felséget hozzám fordulni kegyeskedett. Akkor hát mondja az igazságot, még akkor is, ha kellemetlen. Nem félek meghallgatni. Az olyan asztrológus, mint Martin Mester pontosan tudta, hogy mit tartson az e fajta bevezetőről, főleg, ha egy király szájából hallja. Szőr, kezdte. A mi tudományunk korán sem tökéletes, és ha a csillagok soha nem is hazudnak, megfigyelésükkor felfogó képességünk tévedhet. Ennek ellenére nem hiszem, hogy felséged aggájai megalapozottak lennének. Úgy tűnik, nincs akadálya, hogy felségednek leszármazottja lehessen. Felséged születésekor az égbolt ilyen tekintetben inkább kedvező. A csillagok állása az apaságot illetően jónak mutatkozik. A Jupiter a rák jegyében áll, ez pedig a termékenység jele. Ráadásul a Jupiter felséget születésekor baráti háromszöget alkot a Holddal és a Merkur bolygóval. Felségednek ez szerint távolról sem kell feladnia a nemzéssel kapcsolatos reményét. Ellenben a Hold, Marshoz való viszonya a gyermek számára nem jelez nehézségektől mentes életet ezért már élete első napjaitól igen éber gondoskodással és hű cselédekkel kell körülvenni. Martin Mester nagy hírnévre tett szert, amikor jó előre, ám bár szerfelett talányos szavakkal, megjósolta szép Fülöp halálát, amelynek egybe kellett esnie az 1314-es esztendő novemberi nap A Mester akkor ezt írta. Egy hatalmas nyugati uralkodó, de őrizkedett, hogy ennél pontosabb meghatározást adjon, azóta tizedik Lajos nagybecsben tartotta a csillagászt. Tanácsa rendkívül értékes számomra, Martin Mester, és szavai megvigasztalnak. Meg tudná határozni az általam kívánt örökösök fogantatására legkedvezőbb időszakot? Márti Mester mindig lassan, megfontoltan fejezte ki magát, hogy válaszol számára ideje legyen megtalálni a legalkalmasabb szavakat. Csupán az első gyermekről beszélhetünk, szőr, mert a továbbiakra vonatkozóan semmit nem mondhatok kellő bizonyossággal. A királyné születésének óráját nem ismerem, ő maga sem tudja, és senkitől sem tudhattam meg. De nem hiszem, hogy nagyot tévednék, ha azt állítom, hogy mielőtt a nap elérné a nyilas jegyét, gyermeke születik. Ennek alapján kiszámítható, hogy a fogantatás körülbelül február közepén várható. Tehát jó lesz mielőbb elzarándokolni, ámélni Szent Jánoshoz, amire annyira vágyik a királyné. Továbbá, mit gondol Martin Mester, mikor lenne alkalmas ismét sereget állítani a flamandok ellen? Úgy vélemször, hogy ebben a kérdésben felségednek saját bölcsessége sugallatára kell cselekednie? Kiválasztott már egy időpontot? Úgy számítom, hogy jövő augusztus előtt megindítom a hadjáratot. Martin mester álmatag tekintete egy pillanatra megpihent a király alakján, a koronán és az igazság kezén, amely szemmel láthatóan zavart a lajost. Úgy vetette a vállára, mint kertész az ásóját. Augusztus hónap előtt még át kell vészelni a júniust, mormogta a csillagász. Aztán hangosabban folytatta. „Megtörténhet ször, hogy jövő augusztusban a flamandok már nem nyugtalanítják felségedet. Ezt készséggel elhiszem, kiáltotta a civakodó. Az elmúlt nyáron ugyancsak rájuk ijesztettem, és így valószínűleg még hadbaszállás előtt kényre, kedvre megadják magukat. Különös érzés azzal a csak nem biztos tudattal nézni egy embert, hogy az illető fél éven belül halott lesz. Hallgatnia, mint terveket sző a jövőre, amelyet nyilván már nem fog megérni. De ha netán mégis megérni a novembert, tűnődött Martin. A félelmetes júniusi időponton kívül a csillagász ugyanis egy másik gyászos aspektust is kimutatott, a Szaturnusz rossz konstellációját, lajos születésének 27. évében és negyvennegyedik napján. Hat hónapnyi időközben két végzetes konjunkció. Ha valóban sikerül gyermeket nemzenie, akkor a második végzetes időpont megegyezik a gyermek születésével. De hát ilyen dolgokat végső soron nem feltétlenül szükséges elmondani. Mielőtt azonban Martin Mester távozott volna kezében a királytól kapott erszénnyel, mégis kötelességének tartotta megjegyezni. Még egy szót, ször, felséged egészségének védelmében. Kérem óvakodjék a mérgektől, főleg tavasz vége felé. Tehát ne egyek se máj, májusi, se róka, se kucsma gombát? kérdezte Lajos. Kedvelem a gombát, ha bár olykor bélzavarokat okoz. Hirtelen gond terhelté vált. Méreg. Viper a marásra gondol? Nem, szőr, ételekre, amelyek szájon átjutnak a szervezetbe. Á, ah, értem. Igen, hálás vagyok a tanácsért, Martin Mester. Útban a törvénykező terem felé Lajos megparancsolta főkamarásának, hogy kettőzzék meg a konyhák felügyeletét, az ételek elkészítéséhez csak megbízható helyről származó élelmiszereket használjanak, és az elkészült fogásokat felszolgálás előtt kétszer ellenőrizzék az eddig szokásos egyszeri próba helyett. Amíg Lajos el nem helyezkedett a baldahin alatt, a törvénykező teremben mindenki álva maradt. A király kényelmesen helyet foglalt karosszékén, palástja visszahajtott szárnyait gondosan elrendezték a térdén, karja hajlatában kisém megdöntve pihent az igazság keze. Lajos ilyen pózban egy pillanatra a templom ablakokon ábrázolt égi királyhoz hasonlónak érezte magát. Mellette két oldalt a pompásan öltözött bárók ájtatosan fejet hajtottak. A királyi mesterségben is akadnak elégedett percek, és Lajos igyekezett megnyújtani élvezetét. Most pedig kihirdetem döntésemet, gondolta, amelynek mindenki aláveti magát. Helyreállítom a békét és az egyetértést alatt valóim között. Előtte sorakozott a két ellentábor, ő lesz közöttük a döntőbíró. Egyfelől Maogróf nő, akinek diadémos feje kimagaslott a köré csoportosult tanácsosok közül, másfelől Ártoá szövetségeseinek küldöttei. Az utóbbiak megjelenésében némi eltérés mutatkozott. Mindenki a legjobb ruháját húzta magára, de az nem mindig a legutolsó divat szerint készült. Az alacsonyabb rangú bárók meglehetősen falusiasnak tűntek. Szóasztré és Komont viszont úgy kiöltözött, mintha lovagi tornára készülne. Melmagasságban szorongatták levet sisakjukat, és emiatt szemmel láthatóan kissé kényelmetlenül érezték magukat. A király mellé rendelt főurakat igen bölcsen, egyenlő arányban válogatták ki a két táborral rokon szemvezők közül. A szövetségesek támogatói Charles de Valois és fia Philippe Károly, Mársi gróf, Louis de Clermont, Bérod de Mercure és természetesen Robert Artoa voltak. Mindenki tudta, hogy a másik csoport Poatiei fülöp, Louis d'Evrő, Henri de Sally, Bologna és Forest grófjai, valamint Millé de Noé, Maud pártfogolja. In nomine Patri et fili. Az egybegyültek meglepetten néztek egymásra. Első ízben fordult elő, hogy a király imával nyitott meg egy ülést, és döntéséhez isteni is segedelmet kért. Mintha kicserélték volna, sugta Robert D'Artois, Filip de Valois fülébe. Most már püspöknek véli magát a szószéken? Nagyon kedves fivéreim, nagyon kedves nagybátyáim, jó unoka fivéreim, hőn szeretett vazallusaim. Isten rendelése folytán felettébb nagy vágyunk és kötelességünk fenntartani királyságunk békéjét és elítélni az alatt valóink közötti széthúzást. A nyilvánosság előtt gyakran Dadogó Lajos most lassan, de értelmesen fejezte ki magát. Úgy érezte, hogy valódi ihlet szállta meg. Akik ezen a napon hallották, elgondolkodtak. A sors rendelése folytán királyukból nem vált volna-e inkább derék káplán, valamelyik szerény tartományban. A király először Mao grófnőhöz indette, intézte a szót. Felkérte, hogy szívleljen meg tanácsait. Mao meghajolt. Ször, nincs hőbb vágyam, mint az egyetértés, és azt óhajtom, hogy mindenben kiérdemeljem felséget tetszését. Lajos ezután a szövetségesek felé fordulva ismételte meg előbbi intelmét. Szőr, felelte Zsirált kiérez, nincs egyéb akaratunk, mint a megbékélés, valamint az, hogy hűséges fazallusoknak bizonyuljunk. Lajos körbejáratta tekintetét nagybátyain, fivérein és unoka fivérein, mintha azt mondta volna, Látjátok, milyen jól elrendeztem mindent? Ezután mindenki leült, majd ilyen de Mornéi kancellár olvasni kezdte a perdöntő ítéletet, amely elsőnek a király szándékait ismertette. Tizedik Lajos kedvelt szavajárása szerint a múlt el van feledve. A gyülölködést, a sértődöttséget és a haragot, mind az egyik, mind a másik fél, bocsássa meg. Maugrófnő elismeri alattvalói iránti kötelezettségeit. Jó békét tart fenn Ártoában, semmiféle megtorlást nem alkalmaz a szövetségesekkel szemben. Nem keresi az alkalmat, hogy árcson nekik vagy megkárosítsa őket. A király példáját utánozva ő is megpecsételi a Szent Lajos idejéből fennmaradt szokásokat amelyeket bizalomra méltó személyek, lovagok, írástudók, polgárok és jogászok tanúsága alapján fognak összeállítani. Lajos alig figyelt a felolvasásra. Azzal, hogy Tolba mondta a döntés első mondatát, úgy vélte eleget tett kötelességének. A jogszabályok részletkérdései, amelyeknek megfogalmazását Mornéra bízta, nem túlságosan érdekelték. Gondolatai másút jártak. Most éppen az újjain számlálgatta. Február, március, április, május. Tehát november táján lát napvilágot örökösem. Ha a grófnő ellen panasz merülne fel, olvasta tovább egy de Morné, annak megalapozottságát a király megbízottaival fogja felülvizsgáltatni. Ha a vád megalapozott, és a grófnő vonakodna magát alávetni az igazságszolgáltatásnak, a kényszeríteni fogja. A grófnőnek továbbá minden kihágás esetén meg kell neveznie az általakirót bírság összegét. A grófnő köteles visszaszolgáltatni a báróknak a jogtalanul birtokba vett területeket. Mao nyugtalankodni kezdett, de a körülötte álló négy fivér, a kancellár, a kincstárnok, az asztalnok és a tartományi bíró igyekezett lecsillapítani. Ilyesmiről szó sem esett a kompányi találkozón, méltatlankodott Mao. Ez rossz indulatú betoldás a szövegben. Jobb keveset veszíteni, mint mindent, csítitotta dani. Annak a sétának az emléke, amelyet láncra vervetett meg, Kornió lefejezése napján megalkuvásra késztette. Mao feltűrte ruhája ujját, és haragját féken tartva figyelte a folytatást. Már csak nem negyed órája tartott a felolvasás, amikor érdeklődő moraj hullámzott végig a termen. Morné rátért a Tieredi Hírszonra vonatkozó részletre. Minden tekintet Mao-kancellárjára és annak fivérére irányult. Thierry de Harrison mester mestert illetően, akinek megbüntetését a szövetségesek követelik, a király úgy határoz, hogy az ellene felmerült vádakat Thierry mester felettes hatósága a téronnai püspök elé kell terjeszteni. Thierry azonban nem jelenhet meg Ártoában, hogy védekezését előadja, mert nevezettet ezen a vidéken felettébb gyűlödik. Fivérei, nővérei és unokatestvérei ugyancsak nem mutatkozhatnak ártóában, amíg Téronné püspöke ítéletét meg nem hozta, és azt a király jóvá nem hagyta. A hírszonok eddigi békülékeny magatartása Eperctől kezdve megváltozott. Nézze az unoka öccsét, úrnőm, figyelje, csak miként diadalmaskodik, sziszekte Pierre, Arasz királyi bírája. Robert D'Artois valóban cinkos mosolyt váltott vállóárokonaival. Még nincs vége, barátom, még nem mondták ki az utolsó szót, mormogta összeszorított fogai közül Mau. Cserben hagytam én valaha kegyelmedet, Thierry. A döntőbírói ítélet felolvasása véget ért, és most az eddigi tárgyalásokon is jelen volt, Szoászoni püspök lépett elő. Felmutatta a szövetségeseknek a kezében szorongatott evangéliumot. A bárok felálltak, jobbjukat a magasba emelték, és Gérard kiérez, minnyájuk nevében megesküdött, hogy a királyi döntést a jövőben szigorúan tiszteletben tartják. Ezután a püspök Mao felé indult. A tizedik Lajos gondolatai percben az országutakat rótták. Az Amélyeni zarándokút utolsó néhány mérföldjét gyalogosan tesszük meg, a többit hintón ülve. Jó bélelt csizmákra lesz szükség. Saját szakácsaimat és mártás viszem magammal, mert óvakodnom kell a mérgektől. Remélem, Clemencia megszabadul fájdalmaitól, amelyek zavarják a szerelemben. Eképpen ábrándozott a király, az igazság kezének aranyújjait nézegetve, amikor fülét megütötte Mao erélyes hangja. Az esküt visszautasítom, erre a gonosz döntésre nem adom pecsétem. A teremre síri csönd borult. Az uralkodó arcába vágott sértés vakmerőségétől mindenki elszörnyett. Vajon miféle rettenetes büntetést fognak most hallani a király szájából? Mi történt? hajolt Lajos közelebb kancellárjához. Miért utasítja vissza, hiszen úgy tűnt, hogy jó döntést hoztam. Idegenkedő, de inkább csodálkozó, mint megbántott arccal nézett körül. Ekkor Robert Darto augrot fel, és kijereztette öblös hangját. Ször, rokonom, elviseli, hogy dacoljanak felségeddel, és arcul csapják? Mi, felséged rokonai és tanácsadói nem fogjuk eltűrni. Lám ez a hála. Így módon élnek vissza felséged kegyességével. Felséged tudja, hogy a magam részéről minden barátságos megjegyzést elleneztem, Mao úrasszonyjal, aki miatt szégyenkeznem kell, hogy a véremből való, mert minden iránt a megnyilvánuló jóindulat csak még több aljasságra bátorítja. Végül is elhiszik nekem nagyuraim, hívta tanúságul az egész gyülekezetet. Elhiszik, ha mondom, és milyen sok éve mondom már, hogy ez szörnyeteg nőstény, aki kiátszott, elárult és meglopott engem, nem tiszteli sem a királyi sem az isteni hatalmat. De miért kellene meglepődnünk mindezen egy olyan asszony részéről, aki ellenszegülve haldokló atya akaratának eltulajdonította az őt nem illető javakat, és kihasználva gyermekségemet, mindenemből kiforgatott? A karbafont kézzel álló maó dühös megvetéssel nézte unokaöcsét, mi alatt tőle két lépésnyire ott tétovázott a szovánszori püspök, nem tudván mit évő legyen az evangélium súlyos kötetével. Tudja-e, szőr? folytatta Robert. Tudja-e felséget, hogy Mao úrasszony ma miért utasítja vissza a tegnap elfogadott döntést? Mert felséget hozzácsatolt egy határozatot. T. R. de Harrison ellen. E megvásárolt, kárhozott lélek, eme elvetemült gazember ellen, akinek szeretném, ha lerángatnák a csizmáját, hogy lássuk, nincs -e hasított patája. Ő az, aki Mao úrasszony javára oly alaposan átdolgozta és elferdítette az okiratokat, hogy amiatt elvesztettem örökségemet. Gonosztetteik titka oly szégyelletesen összeláncolta őket, hogy Mao grófnőnek el kellett halmozni kedvezményekkel, Thierry minden fivérét és rokonát. És most ezek sarcolják a szerencsétlen népét. Az egykor oly virágzó, most oly nyomorult népet, hogy az csupán a lázadásban kereshet menedéket. A szövetségesek felragyogó arccal hallgatták e szavakat, és alkalmasint közel ahhoz, hogy megéljenezik Robert, aki az imént iménti lendülettől elragadva tette hozzá ha felséged nem riad vissza tőle, ha felséged megmerészeli tenni, hogy megsértset hieri mestert, vagy megfoszta őt lopott javai legapróbb morzsájától, vagy akár a kisújjakörmével megfenyegessen legtávolabbi krokonát is, íme, itt álmáó úrasszony, kimeresztett karmokkal, készen rá, hogy az Isten arcába köpjön. Mert bizony a felséged keresztelőjén elhangzott jókívánságai, Felséged előtt térden állva kinyilvánított hódolata, mit sem nyomalatban, alatban, Thierry mesterre való kapcsolata mellett, aki az ő valódi uralkodója. Mao meg sem rezzent. A hazugság meg a rágalom úgy a szádból, Robert akár a nyál, vetette oda megvetően. Vigyázz nagyon, rá ne harapj, mérgezett nyelvedre, mert belepusztulsz. Hallgasson, asszonyom, kiáltotta váratlanul a civakodó. Hallgasson! Becsapott engem. Megtiltom, hogy visszatérjen ártóába, amíg pecsétjével el nem látja a döntést, amelyet itt kihirdettek, és amely mindenki szerint igazságos döntés. Mindaddig Párizsi palotájában, vagy a konflani kastélyban köteles tartózkodni, és sehol másut. Mára elég ebből. A döntést meghoztam. Heves köhögés fogta el, amely hétrét görnyeztette a trónján. Dögölj meg, mormogta Mau a foga között. grófja egyetlen szót sem szólt. Keresztbe vetett lábát lógázva, elgondolkodva simogatta az állát.